Tér idő. A Tudományvilága Kossuth Rádióban Elindult a Magyar Sakhagyományokért Fesztivál, és akár hiszik, akár nem, Erkel Ferenc is kapcsolatban áll a sakkal. Sipos Júlia vagyok, és ennek az eseménynek az alkalmából Kállai Gábor nemzetközi nagymester vezet minket a képzeletbeli saktáblán. Ahogy a mondani szokták, néha lóugrásban. Bocsánat, tudom, huszár. Szeretnénk a Magyar Sarkozási Alapítványával aminek a egyik urátora vagyok, a sakkozást egy társadalmi eseményé emelni. A magyar sakkozás mindig nagyon sikeres. Gondoljunk csak arra, hogy korábban politikai Lajos vezéletével a magyar Gárda tudta egyedül megtölni a szovjet sakkozás hegemóniáját 1978-ban, vagy pedig gondoljunk arra, hogy most például a Polgári kapitánsága mellett az Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett a csapat. De a sakkozás úgy gondoljuk, hogy a versenysakkozásnál, egy kicsit több, vagy sokkal több. Nagyon sok társadalmi, kulturális, tudományos kapcsolata van, ami számunkra öröm, és ezt az örömet szeretnénk mindenkivel megosztani. Így például egy különleges versenyt is meghirdettünk most az első Magyar Sakhagyományokért Kupa alkalmával, a Mester és Tanítványa versenyt, ami annyit jelentett, hogy ugyanazon a táblán játszott egy mester és a tanítványa, egy másik mester és a tanítványa ellen, Váltva léptek, de közben nem konzultálhattak, tehát gyakorlatilag egymásra kellett ráhangolódniuk, azt kellett megmutatniuk, hogy ők, mint mester és tanítványa ugyanúgy látják a játékot, és ugyanúgy gondolkodnak róla. Karinti Frigyest többször is megihlette a kávéházi sakkozók látványa. Kezdjük a partit Rajhona Ádám tolmácsolásában. A kávéház félre eső sarkában ülnek, előttük a saktábla Pepita lepedője. Órák óta könyökölnek fölébe. Nem lát és nem hall ez a két ember. Világok dőlhetnek össze. A földrengést is legfeljebb abból vennék tudomásul, hogy valamelyik figura félre csúszott. Jön, megy körülöttük az élet. Izgatott hírek jönnek a német választásról. Szép asszonyok telepednek le a szomszédasztalhoz. asztalhoz. Borostársaság érkezik, Pesgőt rendel, kurjongat. Számukra... Nincs külvilág. Az, hogy mégis. Ahogy elrejtőzve a közelükben félfüllel odafigyelek, hallom, az egyik állandóan dúdol. Zenei fül, nem bírja tudomással venni a kávéházi zenekart. Együtt dúdol vele, kíséri a zenét szórakozottan, egymás után, ahogy a számok jönnek. De nem csak szöveget is énekel. Csak az a furcsa, hogy olyan zenéhez is, aminek nincs szövege. Közelebb húzódok. A zenekar éppen szolveik dalát játsza a pergünből hogy azt mondja, elmúlhat a nyár, el a szép kikellet, el a kikellet. A sakkozó lágyan ringatja derekát, és hallom, ahogy dúdója. Ne vágomba a tornyot, lecserélzi lovam, lecserél. Majd még visszatérünk a Centrál Kávéházba, most pedig a saktörténet kezdetei. A tudósok és a játék történetét kutatóknak nem egybehangzó a véleménye. Azt tudhatjuk, hogy már időszámításunk előtt több ezer évvel Egyiptomba találtak ásatásoknál olyan, táblát, ami a saktáblával teljesen megegyező, méretű és sötét és világos színű mezőket tartalmazó tábla volt, de a sírokba figurákat is találtak, de nem tudjuk, hogy ezeken a táblákon milyen játékot játszottak pontosan. Az általánosan elfogadott elmélet szerint az időszámításunk szerint 5.-6. században valahol India, és Kína környékén véglegesedett a saktáblának a formája, a figurák és a játék, ami egyébként, amikor a kereskedelmi utakon egyre nyugatabban terjedt a játék először Perzsiába, majd déle európába első sorban, akkor egy felgyorsuláson ment keresztül, hiszen korábban a futóval például csak két mezőt lehetett egy átlón lépni, és a mai végleges formáját a játék az körülbelül 5-600 évvel ezelőtt ért el, és azt mondhatjuk, hogy a játéknak a legjobbjai azok olaszok és spanyolok voltak legalábbis ebben az időszakban. Maga a játék az egy harci játék, egy hadi játék, egy stratégiai játék. Ugye a stratégia magyarra lefordítva hadászatot vagy harcászatot jelent, és tényleg arra szolgált, hogy a korabeli uralkodók meg tudják mutatni azt, hogy nem csak a harcmezőn képesek arra, hogy egy katonasságot egy hadsereget összehangoltan és sikeresen tudjanak vezényelni, hanem ezt mint egy gyakorlatozásképpen a saktáblán is megtették. Körülbelül a felvilágosodás korában, a 19. század elején Ugrott egy nagyot a játék a népszerűségét tekintve legalábbis nálunk itt Magyarországon, akkor minden szalomban ezt játszották, egyébként a hölgyek is nagy előszeretett el, úgyhogy ha valaki abban az időben bulizni akart, vagy akár csajozni, ahhoz muszáj volt a sakjátékot is ismernie. Hallgassuk, hogyan alakult a Centrál Kávéházban a sakparti. Nem vágom még sől, nem vágom le. A dögőhőhőhőgyön. És már nyúl egy másik figura felé. De akkor a zenekar hirtelen a princ Eugén indulójába csap. A sakkozó megkökken, Visszakapja a kezét. Tűnődik. Aztán dacosan vállat von, spattogó, harcias hangon folytatja az induló dallamára. Miért? Ne? Ne? <stripped> Még is azt, t -t -t -t -t. Mért nem, mégis is tatatat, miért megvágnám a tornyát, rattatam, pakadjam, megpakadjam, meg is a lova. És hirtelen egy napóleoni mozdulattal kivüti az ellenfél tornyát. Meg is nyeri a partit, ami most már gyors tempóban bonyolódik le. És még azt mondják ezek az unalmas történelmi materialisták, hogy a háborúk eredményét gazdaság és anyagi erők határozzák meg és a csatadal. Az semmi? Nach Frankreich zogen zwei grenadier, die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier. sie die Ének ölteménye és súman zenéje. Igen erről is kiderül majd, hogy mit keres a csizma az asztalon, vagyis ez a dal a saktáblán. Vannak olyan történeti emlékeink, amik. Nagyon korai századokra, 12.-13. századra visszanyúlnak, amikor már magyar királyok ajándékba adtak szomszédos királyoknak saktáblát. De az első igazi sakjátékosunk az egy importált külföldi játékos volt, Mátyás királynak a második felesége Beatrix királynő, akit ugye Olaszországból hozott Magyarországra. A korabeli legendárium szerint egyébként a királynőnek a szakácsai, az esküvőre két újítást is hoztak a magyar király udvarába malcipámból saktáblát készítettek, úgyhogy ők hozták a Malcipánt is, ami egyébként a kornak a tartósított élelmiszere volt, a különböző rengeteg halálos áldozatot követelő betegségekkel szemben ki akartak találni valami, ami tartós, nem romlik és eltartható, így felfedezték az olaszok a Malcipánt is, a sakot is Beatrix hozta Magyarországra. Kállai Gábor Kempenen Farkasról. Kempenen Farkas, Körülbelül a napóleoni idők előtt élt, tehát a 18. század második felében alkotott, Mária Teréziát akarta elkápráztatni valami különlegessége. Nemzeti tudatunkba és büszkeségünkbe, oktatásunk nem építette be Kempen Falkaskolot, egy ilyen nagy, méretű és szeltágazó, tevékenységű magyar tudós. Nem igen volt rajta kívül a történetünk, mert sokan Leonardo da Vincihez hasonlítják, aki szintén tudós és felfedező volt. Neki annyi szerencsére volt, hogy természetesen kitűnő festő is volt. Kempelen már a saját idejébe egy kicsit elátkozta ezt a töröknek nevezett gépét, mert megsejtette illetve talán már akkor nyilvánvaló volt, hogy az ő munkásságát ez a gép fogja megőrizni, és nem az a csomó zsenialitás, amit előállított. Tehát ő például vakoknak szerkeztett írógépet, vagy pedig rosszul beszélő embereknek fonetikus, fejlesztő készüléket, de például a Sömböni kastélynak is a vízzel kapcsolatos gépészeti dolgát ő állította össze, akárcsak nálunk itt a budai várban nagyon sok épületi szerkezet víz készülék, és hasonlók szintén neki köszönhetőek. Ennek a gépnek nem a sakkozó léte volt az igazi nagyszerűsége, hanem a gépészmérnöki teljesítménye. Képzeljük csak el azt, hogy egy sakktábla előtt ülő figurát látunk, de a tábla alatt egy túlnövési nehézségekkel nem küzdő egyébként többnyire algájára, német mester foglalt helyet, úgyhogy nem láttuk, tehát egyfajta szemfényvesztés volt, de nem ez volt a pláne benne, hanem hogy ő alulról látta a saktáblát, és alulról úgy tudta irányítani a törököt, tehát a figurát, ami a tábla mögött ült, hogy az képes volt a kezével megfogni egy sakfigurát, megemelni, és arra a mezőre tenni, ahová ő akarta. Tehát a manipulátor, egy tökéletes manipulátornak az ősét láthatuk. Egyébként ebbe a gépben nagyon sokan beleszereltek hát a sakkozó Napóleon is később egyébként, de a kempelen farkas halála utána a gép az az Egyesült Államokba került, ahol Edgar Jelenpó a híres költő és író, akit a versejől ismerhettünk, ő annyira megszerette ennek a technikai megoldásait, hogy ő rajzolta le. Így aztán, amikor leégett a török Amerikába, akkor Edgar Allan Poe rajzai alapján tudták rekonstruálni. Lehet, hogy a nevezetes polihisztor az oktatásból kimaradt, de a tudományos ismeretterjesztésből terjesztésből nem, mert a téridőben Lánci Ágnes külön műsort szentelt kempelen farkas munkásságának. Az automata sakkozót 1769-ben Magyarországon kempelen báró pozsonyi ember találta fel. Kevéssel elkészülte után, bemutatták a gépet Pozsonyban, Párizsban, Bécsben és a kontinens más nagyvárosaiban. Az 1784-es évben Londonban állították ki. Később bemutatták az Egyesült Államokban. Megjelenése mindenütt nagy érdeklődést keltett. Sok és mindenféle rangú ember megkísérelte, hogy behatoljon a géptitkába. Már nehezen képzelhető el az a magatartás a tudományos csalást illetően, amilyet Kempelen tanúsított, de a 18. században a tudomány és a szórakoztatás közötti határ még elmosódott. Kempelen inkább szórakoztatni akarta, a sakk automatájával, mint sem hidegvérrel becsapni a világot. Ám életében folyamatosan keveredett a legenda és a valóság, olyannyira, hogy az utókor sem tudja szétválasztani a kettőt. Szép kikerekített történet, hogy Mária Terézia udvarában megjelenik egy francia mutatványos, egy mágneses trükköket alkalmazó Pelletjé nevű francia, aki bemutatót tart, ez biztos, hogy valóság. Mi József, művészettörténész? Az is valószínű, hogy kempelen ott ül Mária Terézia mellett, mint udvari, technikus, technikai zseni hírében álló ember, és magyarázza Mária Teréziának. Hogy, hogy is működnek ezek a trükkök. Azt már nem tudjuk pontosan, hogy hogy zajlott le a jelenet, viszont a legenda szerint úgy történt, hogy Kempelen, miután Peletjé mutatványa lezárult, azt mondta nagyobb nyilvánosság előtt, nem csak a császárnőnek, hogy ő bizony ennél sokkal nagyobb mutatványt tud létrehozni. Erre kapott fél év szabadságot. Mária Teréziától, mert hogy ebben az időben Kempelen a bánát telepítési biztosa volt, ez alól fél évnyi felmentést kapott, és ez alatt elkészítette a sakautomatát. A sakautomata titka tulajdonképpen nyílt titok. 1854-ben egy filadelfiai tűzvészben elpusztult maga a gépezet, és utána több autentikus szerző leírta, hogy pontosan hogyan működött, és ezek a leírások hozzáférhetőek, tehát igazából lehet tudni, hogy hogyan működött a gépezet, de hát a legenda sokkal erősebb, mint a valóság, úgyhogy azóta is benne van a fejükben, hogy hát talán lehet, hogy mégse, hogy ez egy valódi gépezet volt. Volt benne ember, nem kis növésű embernek kellett benne lenni, teljesen normális növésű ember is elfért ebben a gépben, 170 cm magasság abban a korban még magasnak is számított, tehát egy ekkora ember tudott bújni a gépezetbe, nem kellett, hogy törpe legyen. Ez egy későbbi legendának a része, hogy oda csak egy törpe fér bele. Egyébként optikailag úgy is tűnik, hogy nem fér bele más, csak egy törpe. Walter Benjamin foglalkozik Kempelennel, illetve a Kempelen féle szemfényvesztő trükkel, és ezt egy kicsit párhuzamosan állítja a történelmi materializmussal a, a dobozban megbúvó figurát, és ő törpét emleget. Tehát sok forrásban találunk törpét, de igazából egy normális méretű ember fértában. A sakjáték ezer szállal kötődik a tudományhoz. Az ezer egy éjszaka meséből ismerhetjük, hogy amikor például a sakkozás elindult, akkor egy maharadzsa annyira le volt nyűgözve a játéktól, hogy a tudós, aki a mese szerint kitalálta a sakot, maga elé hívta, hogy megajándékozza. A bölcs tudósnak az volt a kívánsága, hogy az első mezőekért egy szemet, a második, a kettőt, amelyek a négyet, és így tovább mindig kétszer annyit. Másnapra visszahívta a maharadzsa, a bölcs tudós, de a matematikusai kimutatták, hogy ez ugye 2.60-tól 2.0-2.63-ig tart, amit szerencsére könnyű összegezni, és az összeg az 2.64-1, ami egy 18-jegyű szám, hogy egy nagyon vastag csőbe ennyi buzaszemet töltenénk, akkor az a vastag cső a napig elérne, aminek a középállása is 150 millió kilométer. Tehát egy óriási szám. Egyébként úgy végződött a történet, hogy a maharadja nem díjazt azt a fajta tudományos szellemességet, amivel szerénységet mert a tudós, és hát a tudósba töltötte az udvarba levő összes buzaszemet, ami nem tett jót a tudós egészségének. hogy egy nagyot úgunk, akkor érdekes az a kapcsolat, ami a számítástechnika és a sakkozás között létrejött. De azért az ugrás közben egy nagyon-nagyon fontos dolgot meg kell állapítanunk, hogy a sakkozás azért alkalmas, hogy a tudománynak a társa, partnere, illetve a tárgya legyen, mert nagyon jól rögzíthető. Enélkül nem lehet tudományos vizsgálatot folytatni, Bizonyára minden kedves hallgató látott már saktáblát, aminek az alján és a tetején betűk vannak, az oldalán meg számok. Ez egy olyan koordináta rendszer, amiben az állásokat, illetve a lépéseket meg lehet őrizni akár több ezer évre, vagy akár örökre is. Tehát ez a fajta rögzíthetőség, dokumentálhatóság, tanulmányozhatóság szükséges volt ahhoz, hogy a számítástechnika is beleszeressen a szakozásba. Szintén fontos, tényező, hogy a sakkozás egyenetlen játék. Nem olyan, mint a Go. A Go ugye egy távol-keleti játék, 19x19-es négyzethálónak a, -a kell felvádva köveket tennünk. A kövek között nincsen különbség. Nagyon nehéz megmondani, hogy melyik állás jobb, mint a másik. Sakban az állásokat össze lehet hasonlítani, mert a figurák értéke és jelentősége nagyban különböző. Azt szokták mondani hogy a sakkozás egy királyi játék, nem csak azért, mert királyok játszották korábban, hanem azért, mert arról szól a játék, hogy a saktáblán az ellenfél királyát kell megtámadni. Tehát például a király helyzete egy-egy állásnak meghatározó tényezője. Így aztán a számítástechnikai sakprogramoknak kétfajta fontos összetevője van, az egyik, amit úgy hívnak, hogy brute force, tehát a nyers erő, a számítási készség, hogy egy másodperc alatt hány állást tud értékelni és látni előre, hiszen a sarkozásnak éppen ez a tudomány, hogy a jövőt kémleljük, azt szeretnénk meg tudni és megjósolni, hogy hogyan fogunk állni néhány lépés múlva, és ezt szeretnénk befolyásolni. Ezt hívják egyébként stratégiai gondolkodásna. A másik pedig az állásértékelés, hogy az állásokat hogyan lehet összehasonlítani és kiválasztani közülük a legjobbat. Ez viszont már emberi programozói munka és teljesítmény, és azt hiszem, hogy ez legalább olyan font Pontosabb, mint a BUT folszony első. A számítástechnika önmagában is fejlődik, évente-két évente megduplázódik, vagy megtriplázódik akár a gépeknek a teljesítménye, de ez a fajta értékelés és az értékelés finomsága és egyre inkább tökéletesedése vezetett el oda, hogy 1997-től, amikor Garri Kaszpáról volt, az IBM Fejlesztésű Diblu, azt mondhatjuk, hogy a számítógép programok már erősebben játszanak, mint akár a legjobb sakkozó. A magyar sarkozás a nemzetközi szintére először az 1840-es évek közepén lépett ki, amikor a Pesti Vulm kávéház, ma is megvan a Vulm útva egyébként az Apáczai Csajajános utcában, a kávéház már nem működik, kihívta a Párizsi Café de la talán a világ leghíresebb kávézóját, két játszmás páros meccset, természetesen távjátszmában, felváltott színekkel, postakocsikkal küldték, vagy lehet, hogy lovasokkal küldték a, a lépéseket egymásnak. Az érdekessége ennek a meccsnek kiemelkedő és máig szóló. Egyrészt a párizsi kávéház sokkal erősebb volt, egy nagyon híres mestervezette a csapatukat, Desapelnek hívták, míg a magyaroknál többfajta érdekesség is volt, mi voltunk az esélytelenebbek. Egyrészt a fiatal Elkel Ferenc dukkolt a lépések kiválasztásánál, hogyha jól emlékszem, akkor 1810-1892-ig ért Elkel, és egyébként a századnak a későbbi részében ő volt a legjobb magyar sakkozó. Amik a különlegesség volt, az az, hogy a magyar csapat megszervezte, hogy hogyan válasszák ki a legjobb lépést. Először egy három tagú Mestergálda elemezte a két folyópartinak az aktuális állásait és tette egy javaslatot egy másik három tagból álló, mondhatni, hogy gáldának, akik végül meghozták a végső döntést. Érdekes egyébként, hogy a sakkozás, mint döntéshozatali modellezés terep már abban az időben is divatos volt, például ennél az esetnél, és hogy mennyire fontos volt az, hogy ki tud jobb metódus kitalálni a legjobb döntéseknek a meghozatalára, hiszen egy sakkpartinak a lépései az döntések sorozatát is jelenti. Arra a példa az, hogy a franciák rögtön elkezdtek vitatkozni, és desápelt már a harmadik lépés után kilökték, illetve ő kilöködött, mert nem azt akarták lépni ott a Café de la Rézsaszban, amit ő javasoltott, itták a Pernot, ették a croissant, és közben vitatkoztak. Nálunk meg egy ilyen nagyon szigorú, felépített, mondhatni tudományos folyamat végén választottak ki a lépések, aminek a következményeképpen éppen a nyertünk. Egy dalhoz megoldást ígértem. Portis Lajos. Robert Schumann Heinrich Heine Die beiden Grenadiere. Az eredeti cím Die Grenadiere, a gránatosok. Ez egy Heine vers, és Robert Schumann csodálatos dala. Talán tudják a kedves hallgatók, aki még nem tudja, hát bizony énekelnek is a szak mellett, és talán ez a dal, amelyet a legtöbbször még életemben elénekelhettem. Tehát el kell mondanom a német szöveget is. na Frankreich zogen zwei Grenadier, die in Russland gefangen. Két gránátos francia földre tart, úgy megtörte őket a rapság. Nos, hát ezt azért szoktam elmondani sokszor, különösen akkor, amikor egy koncerten sakkozók előtt énekelek, mert vágyom célom, hogy a klasszikus zenét ezen belül és a dali rodalmat között népszerűsítsem. Azt szoktam ehhez hozzáfűzni mindig, hogy ugye kénytelen vagyok most a sakról is beszélni. A kedves hallgatók, akik azért sakkoznak, tudják, hogy mi az, hogy E2, E4, E7, E6. Tehát valamikor ez volt a kedvenc védelmem, amit úgy hívnak, hogy francia védelem. Ma már ugyan a komputer korszakban, kódokban gondolkodnak meg is beszélnek, de én azért megmaradok a régi klasszikus elnevezés mellett, és azt szoktam hozzátenni, hogy bizony ez a dal az én véleményem szerint a zene, a dalirodalom, francia védelme. A francia védelmet a sakban már nem játszom, ezt a tart viszont rendszeresen is egyre többször énekelem. A francia védelemben is sok, sok sikerem volt, sok nyertem. Ez egy eléggé kínlódó védere, úgy mint ez a tal is pontosabban, ugye hát arról szó, hogy a két szerencsétlen gránátos sebesültem, hogy hazafelé megtudják, hogy a császárt már elfogtak, de több függetlenül még a sírba kerülnek, onni is így kerülnének, hogy megvédjék a császárt. Holnap. Tovább lépegetünk a 64 mezőn, ismét Kállai Gábor nemzetközi nagymester segítségével. Munkatársaim voltak Kovács Judit, Debreceni Géza és Maksai Helga. Nevükben is köszöni figyelmüket, Sipos Júlia.